מזמור ע"ח משכיל לאסף. האזינא עמי תורתי, הטו אוזניכם לאמרי פי. אפתחה ומשל פי, אביע חידות מניקה קדם. אשר שמענו ונדעם, ואבותינו סיפרו לנו. לא נכחד מביניהם לדור אחרון, מספרים תהילות אדוני.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 היוכל אל לערוך שולחן במדבר, הן היכה צור ויזובו מים ונחלים ישטופו, הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו. לכן שמע אדוני ויתעבר, ואש נסקה ויעקב, וגם אף עלה וישראל, כי לא האמינו באלוהים ולא בטחו בישועתו. ויצב שחקים ממעל, ודלתי שמים פתח, וימטר עליהם מן לאכול, ודגן שמים נתן למו. להם אבירים אכל איש, צידה שלח להם לשבע, יסע כדים בשמים, וינהג בעוזו תמן.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 ישלח בהם ערוב ויאכלם, וצפרדע ותשחיתם, וייתן לחסיל יבולם, ויגיעם לארבה. יהרוב בברד גפנם, ושכמותם בחנמל, ויסגר לברד בעירם, ומקניהם לרשפים. ישלח בהם חרון אפו, עברה וזעם וצרה,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 ואת אויביהם כיסה הים, ויביאם אל גבול קדשו, הר זה קנתה ימינו, ויגרש מפניהם גויים, ויפילהם בחבל נחלה, וישכן באוהו להם שבטי ישראל. וינשאו ויאמרו את אלוהים עליון, ועדותיו לא שמרו. ויסוגו, ויבגדו כאבותם, נהפכו כקשת רמיה, ויכעסוהו בבנותם, ובפסיליהם יקנעוהו. שמע אלוהים, ויתעבר, וימאס מאוד בישראל, וייטוש משכן שילו, אוהל שכן באדם. וייתן לשביעו זו,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 מאחר עלות הביאו, לרעות ביעקב עמו, ובישראל נחלתו. וירעם כתום לבבו, ובתבונות כפיו ינחם.